Kaixo enzulea guzti hori hau manduen irratia da, Errenteteria erren diako Cristóbal Gamon eskola hirugarren eta logarren mailakoen koen irratia tailerra. Gaur saioa laguna hauen artean egingo Dugu Jimena Joana nire eneko Ibai Oskari Manol Markel aizea oian ales guimara garbinen aroban anagore usue eta nahi ara. Irrati taile errean er, errez, errezetak, utebetetzeak, albisteak, ipuinak, txisteak eta bez, beste. Ahin bat atal Entzungo dituzue. Ditu Igarkizunak ere izango ditugu eta beraz zuen parte hartzea espero dugu. Gure zaiu entzun eta parte hartzeko zartu gure web horrian. www.mandoegi.gualpress.com eta sarrera za, ondo, ondoren saioarekin hasiko gara. Mando iratia martxan da eta. Saioarekin oh. asteko aste honetako errezseta ekarri die Et, eta gaur entsalalailerarrra prestaktuko dugu ditugu. Entzun nola egiten da. Zortsipat. Zortzi patata. Bia zenario. Bat kontzerbako piper. Bat egaluze ze, zeetua lata bat oiasko egozia ere izan liteke iliteke. Bia rautxe egosi. Eun eta berrogeita amar gramo iar egozi edo lastakoak. Eun gramo oliba ezur gabeak. Lau zain zuri lataskoak, lau koiarrakala maionesa. Nola egin, gatza duen uretan egozi patatak. Azala eta guzti beguntutakoan ura botatzen utzi. Erabat oztu aurretik zuritu patatak eta laukitxuak egin ez buskak egin. Ma maian jarriko den ontzi berean Egozi eta mostutako Azenario satiekin Bota patatak Iarra Atuna Arrautzetako bat Jeje gina? Eta azeituna Puska batzuk Ondo nahasi dena Mayonesa Pizkanaka pizkanaka er Erantziz Mayonesa bat Gorde. Masa guzti hori estaltzeko. Ma, maira, atera baino lehen, piper, sati, luz, seska, jarri, gainetik, beste arrautxa. Gerratan, moztua eta zainzuriak eta oliba erdiak. Aus eda. Astete honetako errezeta gozua, ez da? Bai ongi. San Fermin. On <tose> egin San Fermin. <Abur>! On <tose> egin honetan urteak nork egingo dituen esango dizuegu. Adi egon aste honetan. Hauei, tira, behar, diezue, belarritik, eta abenduak ogeita bat ean Azte Elena Marina García LH6 Abenduaren ogeita bian Azte Julen Fernandez LH2 Abenduan Abenduaren hogeita lau, hogeita... L... Oste guna, Alez González, LH eiru. Eta asteburuan buruan, abenduaren hogeita zeian, eta hogeita zazpian, eiza badar eta leire Elizondo, LH ezei. Zorionak denoi. Ondo pasa zuen urte egunean. Eta urte askotarako. Orain albisteen tartea mandu egiratian. Tarte honetan gure eskolako eta guretzak arantzitsuak diren albistenak emango ditugu. Aurreko aztean Euskararen eguna izan zen, eta antzerkia egin genuen, eta tarta eman genuen. Azte honeta operretara joango gara olentxero etorriko da, eta opariak ekarriko dizkigu. Hauek izan dira gure albisteak. Nai batuzuek bidali ere zuen albisteak. Guk. Guztura irakurriko ditugu. Ondo pasao porretan, agur! Eka Eka eta fotot! Tarte honetan, poesiak eta aokakorapiloak irakurriko ditugu. Gaur poesia irakurriko dugu. Kanpoa barruan bero, kalea notz etxean bero. Elurretan notz zutondoan bero, hemen dago gure olentxero. Gustatu zaizue poesiak, ba poesiak hau Markel Mar Mar eta Imanol idazle arenada. Txau! Liburuak astero, astero eskolan irakurri dugun. Liburu batetaz hitz egingo dizugu. Gaurko liburua izar bat amatxoren zat da. Zatja oso txikia da oraindik. dik. Izar bat oparitu nahi dio amari. Amak ordea zatzaren Begietan ikosten zean. Auxi izan da aste honetako liburua. Animatu eta irakurri liburu hau mer merezi du. Agor, Agur, Agur Tau Txisten txisten tartea iritsi da mandu egirraira. Gustatzen gustatzen saiki zu. txisteak. Neskapoli ba, bada inne emen doa gaurko gaurkoa eta neskapoli duatz sakurrak nerekin paseatzen zegoen eta bat batean mutil bat agertu zen eta neskari esan zion nola deitzen za Nola eta neskak erantzun dugu A, orduan egiten handu putz ipurria Gizon bat medikoaren gana joan zen eta esan ziren mediko jauna. Arazo bata daukat, nire puzkin. Gerrek ez dute einnyi. Hori ez da posible, bota ezazu bat Oentxebetan. Hori oso larriara eba kuntza bat behar duzu. Ipurdian ez gizona. ez sudurrean. oso ona oso arikaina. Badaurrengo hurrengo astean bez, beste, txiste, beste txiste mundiala izango duzue, mandegi irratian. Asteunetako saioa bukatzen ari da. Baina bukatu bainulen, asteunetako lehiaketa egin behar dugu. Adi Pititaki patataki, zer den nordaki. Suak beldura dit. Landarek maiten aute, lurra garbitzen dut eta egarriak entzen dut. Zer naiz? Be, zuak beldurra dit, landarek maiten aute, lurra garbitzen dut eta egarriak entzen dut. Zer naiz? Igarkizu nirez erreza ez da, beno laguntza behar baduzue eskatu berakaz lehi edo zuen etxean. Eta bidali erantzenak w, w, puntu mandoegi puntu wordpress.com web guana, we, e, bitartez zuen erantzunen erantzunen zain gaude animo eta parte hartu ben, beno beste erikabe urrengo aste azte, darte agurtzen zaiz Za Ondo izan, askitasi eta ondo pasa aste honetan. Agur. Urte berri on. <risa>